Allahumma fi nufuril malik al-alamin Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ilə dəkdək dəkdək dəkdək ki, bu namazın şəhqlərindən dəkdək, varan üçün bu ədəbdir. Yəni, buxarib bu məsələni namaz kışabına səhələdir. Ki, məsələn, namaz dəkdək şey yoxdur ki, ədəb olmalıdır. Yəni, misəlman təsəllübə 14 ləxtdək bundan qabaq hara necə tükürmək, o məsələ də Şafirlər, məsələn, başqa dinlərdə, belə şey yoxdur dələ məsələ, indi də, aydındır, olay ində öyrənilər mədəniyyət, mədəniyyət, hansı qarşıq, necə götürməyəcə alır. İslam isə və onun da öyrənilmən hətta tüfülməyə qeydilir. Tarıq tüfülməyə və necə. Və burda bu sələyə rəfəq, namaz kitabına salıb məsələni göstərir ki, yəni ədəbdəndir. Və ədəb nuh məsələn, özündən böyü hürmet yeməyir. Özünün qabağında gələn və hürmet yeməyir. Bak, kiçiydi olsa hürmet yeməyir. Və səyirə. Aydın dəyir. namaz namazla gələn məsələlərə fikir və yoxsa namazın faydası məsələri. Aydın dəyir. Hem de elmin faydası olunca. Burada müsağır Allah buyurur. Necə məhcədə əgər biri tükürsə, necə onu yəni, aradan qaldırmaq lazımdır? Və burada, raxıməlullah, ənəsinə bir vayətindir. Deyil ki, bəs bir gün Peyğəmbər sallallarsından qibləyə tərəf döndü və səhv divar idi. Və özü qibləyib baxanda, gördü ki, kimcə tükürüb divara, adını qiblə tərəfə. Və qalxdı və sildi, aydın da sildi. Qaq sonra dedi ki, əyək siz yəni, namaz bulan vaxtı namaza qalxırsa, yəni Qiblə ilə öz arasında tüxülməsin, yəni Qibləyə tərə, xüsusən namaz bulan yerə, xüsusən məcidə yəni, xüsusən məcidə tüxülmək olmaq. Həmçinin bəyənir mülməkçinin ətrafına, faşkürməkçinin heyətinə. Aydındır. Və burada əgər tükürmək istəsə biri, qibləyə çərək qabağına tükürmək. Yə sola çıxırsın, yə də ayağınla əlsin. Aydındır. Təbii, bu, mülməkçədən bayraqdır. Bu da tükürməyin ədəbidir. Çinməsələn, həm sola, bu xavar işlər, fərəşilər, bir şey verilmək. Azimdir. bunu düşürməyədən marşıdır. bu da dindir. Peyğəmbər salallar mən deyilən ki, ən birinci ədəb eləyirdi. Ədəb. Ədəb öyrədirdi xəhabələrə. Və o vaxtda düşürməyi lazımdır. Öyldür. Buna ehtiyac yoxdur. O vaxtda ehtiyac, başqa şeylər vardır. Elə də öv. Lakin, Rasul sağqın düşürməyədən Nəcə düşünmək lazımdır? Bunu göstərir ki, yəni, ədəb mühündür. Hətta bu məsələ. Baxmaq, məsələ baladırdır, lakin böyük ədəb lazımdır. Və bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, hörmətli yerlərə bəli şeylə eləməkdir. Yəni, hörmətli yerlər, məsələn, çamaht gedən yer qabağında, və mescidə şəhk yoxdur. Mescidə tamamen olmaz. Və çamahtın qabağında, çox söhbət deyirsən, sürürsən, oradır və o da dedi. Əl-Bəndə. Və Surət-i Buhari da göstərir ki, necə Rəsulullah sallallahu əleyhi və götürüb sildi özü. Və bu göstərən hədisdə türməyin ki, əgər türməyənsə soluğ düşür bir də ayağının altına. Və sonra burada da Əl-Buhari yeni bir nəcis. Və o ki, bəs qibliyyət həyət sürməyə dəyinilməyir. Vox, namaz vaxtı. Və sonra burada rəximə qulla başqa bu məsələyi tokunur yenə yəni başqa məsələlərlə. Ə, hamısı onu göstərir ki, yəni, ə, sürən, ə, sürməyin ədəbindən budur ki, sürməyə sola lazımdır, bir də Ayağın altına, ayağın altına yəni, görsənməsin, görməsinlər, bu da ədəvdəndir, yəni solaq, sağaq, ələq, sağa, böğəq, Allahıdır, aydındır, bu onu göstərir sol və ayaq altına, yəni görsən ki, insan çıxanında digəri elə çıxırsın ki, ədəvdəndir, görməsin, zaman, asdaq və həmçini, sonra burada göstərir, başa muhullah, <coughs> ümumiyyətlə bu, rəvayət etdiyik bu hadisə göstərir ki, əslsən görnəcə ilə hədisdir bu barədə. De. Və deyir, "Türməyin kəfəratı, bir də çaxdısın, çördün məsciddə." Bunun nədir? Muharib bu məsələdə daha da deyir ki, və ə, Ənəs bin Məlikiyin rəvayətində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "Məsciddə türməyə satadı və onun kəfəratı onu dəfn etməkdir." Yəni onu silməkdir. Yəni ki, türürsə, tutax məsciddə Məkslinin əhrafında və əhvər məhdi yətək. Onun kəfarəsi nədir? Sinsin gələyir eləməkdir. Aydın, xudur gələyir. Hətta görməsin zamanı. Və bunu onu göstərir ki, yəni, kimənin kəfarəsi Və səhvə yenə burada bu xərələsin, bu məsələlə qoxunur və olay inşallah bu və başqa məsələ qalqın gələməkdəmizə Allah